Леон причвалав до Відня, не знаючи, як його агент думає уладити справу. А коли почув його думку, то зразу не мов зверхся. Але це не був опір. Попридовшій бесіді з агентом він пристав на все і казав йому привезти Шефеля до свого готелю. Тут по недовгій боротьбі пертий з одного боку нуждою свого теперішнього положення, а з другого боку блискучими леоновими обіцянками – Шеффель Улях. Він прирік Леонові, що поїде з ним до Борислава і буде вести таємну фабрикацію церезини, та й то за відповідно невелику плату. А щоб і будову, і ведення нової фабрики прикрити чим іншим, і відвести людські очі, Шефель, несвідомий галицьких обставин, порадив Леонові голосити, що це будується невеличкий паровий млин. Леон, як ми бачили, і зробив все, не розваживши добре, до чогося рада могла довести. Уладивши діло з Шефелем, Леон не спочив. Він кинувся вишуковувати для будущеї свої церезини від Буту. При помощі свого агента йому удалось по якимось часі найти кількох російських жидів-капіталістів, пробуваючих переїздом у Відні. Вони радо прийняли на себе посередництво в справі достачування церезини – і дійсно, по трьох тижнях Леон уже заключив з свіжоутвореною в Росії восковою спілкою контракт на доставку в пірічнім протягу 200 тисяч сонтерів церезину з такими корисними условинами щодо ціни і перевозу, що вже наперед міг обчислити чистий зиск з того одного діла, на яких 100 тисяч ринських. От тоді він, ухопивши з собою золотодайного шефеля, пудом подув у галичину, щоб як стій узятися взятися до діла. Воску готового у нього в Бориславі було 10 тисяч сотнарових брил у магазинах. Два або й чотири рази тільки він мав надію цей час же за власні гроші і по дешевій ціні закупити на місці у дрібних властивців ям. Пізніше мали його контрагенти прислати в Борислав своїх людей, щоб доочне переконатися, чи кілької якого воску вироблено, а тоді мав Леон одержати таку часть угодженої суми, яка була після контрактну вартість приготованого воску. За ту ту суму він надіявся постачити цілу решту, умовлену контрактом, так що прочі гроші були б його чистим зиском, відличивши хіба що плату Шефелеві та кошти вибудування фабрики. І Шефель за той час не дармував. Він, щоб зарекомендуватися своєму хлібодателеві, виладив докладний план нової фабрики – позамовляв у разі з агентом кітли, рури та прочі потрібні металеві прилади у віденських фабриках, вимовляючи собі якнайскорше їх приготування. Таким світом під час свого тринедільного побуту в Відні Леон, безперечно, досить потрудився коло уфундування свого багатства і своєї фортуни. Весь той час він бігав, мов у гарячці, з ніким не бував, не забавлявся, не вступав до знайомих, Ба навіть не вітався з Германом Гольдкремером, Котрого кілька разів стрічав на вулиці в натовпі пішоходів. Загальна спекуляційна гарячка обхопила його. Світ мінився перед його очима, І в ньому Леон не міг уже добачити ні друга, ні брата, Ні правди, ні кривди, нічого, крім золота, багатства і блиску то та гарячка не покидала його і по повороті до Дрогобича. Ми бачили, що ще того самого дня, коли приїхав з Відня, він заходив в будовничого і Бенедя, а в понеділок з початком тижня і сам полетів до Борислава, щоб власними очима допильнувати закладин нової фабрики. Його, мов перло, гнало щось, щоби якнайскорше зробити все діло, тож він по повороті звідня Відня рішився, хоч і не дуже радо, спинити на час будову свого пишного дому, щоб мож тим способом більше грошей і більше сили повернути на якнайшвидше довершення нового зисковного діла. Адже ж дім мій, щастя моє, сила моя, проте не перестане будуватися, рости під небо. Ні, іменно успішне довершення цього діла, то буде одна з найголовніших підвалин мого дому. Отакі споминки і такі мислі на тисячні лади переливані забавляли Леона під час скорої їзди до Борислава. Міцне гайдання брички розкішно вколисувало його, а його власні мислі та думи золотили перед ним увесь світ. Ось він уже минув губичі, і, не доїзджаючи Борислава, казав візнокові зупинитися на гостинці. Виліз з брички, і півперек толоки рушив на річку, де мала будуватися фабрика. Але ще за ким підійшов від тому місцю, почув там каякийсь гамір. Озирнувся і побачив з немалим дивом велику купу народу, що стояла довкола плацу, товплячися та цікаво роззираючись. Були все по більшій часті жиди, властивці ям бориславських, хоч досить також було безробітних хріпників, жидівок з дітьми, жиденят і всякого другого зброду. Що за прислів'я, подумав собі Леон. Що могло тут статися, що така товпа народу тут згромадилася? Діло вияснилось зовсім просто. Ледве товпа цікавих його побачила, коли сей час жиди властивці рушили супротив нього і засипали його питаннями, що... Як? Чи справді він паровий млин будує? Відки так нагло прийшла йому подібна думка, пощо наражується на неминучі страти, так як паровий млин у Бориславі, певно, не буде приносити йому ніякого доходу. Леон дуже змішався тими запитаннями. Він аж тепер одним разом зрозумів, що, голосячи немовто він будує паровий млин, він не то, що не відвертає людські очі від свого предприняття, але противно, заострює тільки людську цікавість. Тож він на всі запитання своїх товаришів по Гешефті всміхнувся силованим сміхом, не знаючи наразі на яку відповідь здобутися. Аж осі робітники, жидівки та весь бідний люд обступили Леона, одні просячи його о роботу при будові, при млині, другі знов дякуючи йому за те велике добродійство для Бориславської бідноти, котрій чинь тепер легше буде о хліб святий. Леон ще дужче змішався. Він побачив, що тут уже ніяк уйти уваги людської. Але ж люди добрі, сказав він, одумавшись, хто се сказав вам, що ту млин паровий будується? А от пан будовничий, що нині рано приїхав шукати робітників до нової будови. Е, то пан будовничий зажартував собі з вас, сказав Леон. Це не млин паровий, це проста нафтарня будується. Де мені до парового млина? А, -а, -а вирвалося з уст усіх присутніх, мов знак здивування та розчарування. І біднота цей час почала розходитися, а жади властивці якось мов свободніше, почали балакати з Леоном, випитуючи його пощо, будуєному на нафтарню, чи може, буде потребувати нафти та воску, і яке діло буде в ній провадити. Деякі цікавіші запитували його навіть, чи не зробив з яким якого контракту. «Ми чули, – говорили деякі жиди, – що там, у Відні, зав'язується велика спілка визискування земного воску. Ви, певно, з неї в зносинах?» «У Відні? Спілка визиск?» – дивувався Леон. «Ні, я про ніяку таку спілку не чував і в зносинах з нею не стою. Е, чи можлива річ, дивувались і собі жиди. Адже ви були в відні, то аби там бувши, та й не чути навіть про зав'язання великої спілки визискування? Та де відпекувався Леон. Я в відні був в приватних нілах, на біржу навіть не заглядав. Ледво не ледво Леон спекався своїх товаришів. Правда, він обіцяв з деяким ще нині побалакати о закупленні воску земного, котрого буде потребував до нової нафтарні. А позбувшися непожаданих цікавих гостей, він пішов на плац, де вже наймлені робітники рівняли ґрунт, звозили каміння і цеглу, і де будовничий з Бенедіом розмірював план і випальковував місце, куди мали копатися фундаменти. Будова мала бути за місяць скінчена, іменно на час, в котрім віденські фабриканти обіцяли прислати замовлені шефелем прилади. Будовничий був дуже маркітний і раз у раз воркотів щось під носом. Бенедю тільки десь коли чув уривані слова, як «дурний жит», «ошуст», «хоче циганити, а не вміє». Коли Леон наблизився і голосно сказав робітникам «добрий день», і, дай Боже, щастя, Бенедьо перший підійшов від ньому. «Пане», – сказав він, – «правда, що ви жартували, говорячи, що це має бути паровий млин? Або чому ти мене осе питаєш? Бо ми тут з паном Будовничим не могли погодитися щодо того плану. Я прецінь робив уже при паровий млині в Перемишлі і знаю, як він має ставитися». А ту, скоромівно поглянув на план, так зараз пізнав, що це буде нафтарня, не млин. Я вже і вперед так догадувався, бо по ж би ви ту в тій пустині ставили млин. А от пан Будовничий на жоден спосіб не хотіли примірювати цей план, говорячи, що це певно помилка, що треба задержатися, аж поки він сам не зробить такий план, який випадав під паровий млин. «Але ж розуміється, що я то на жарт говорив», – сказав голосно Леон, стараючись покрити знов сміхом своє замішання. Чен же я ще не вдурів будувати паровий млин у Бориславі». Тепер і Будовничий, почувши ті слова, підійшов від Леонові, що все ще всміхаючись роззирався довкола. «Пане Гаммер шлях, сказав Будовничий прикрим терпким голосом, «Хто тепер з нас двох зістане брехоном, а?» «Брехоном?» – повторив Леон і відступився крок назад, мірячи будовничого задуфалим поглядом. Правда, під тим задуфальством крилось усе-таки змішання, і Леон був би не знати, що дав, щоб будовничий утих і не збільшував того замішання. Але будовничий не гадав утихнути. «А так, брехоном!» – сказав він. Бо чи ж не ви говорили мені вперед, що хочете ставити тут капаровий млин, га? Та я жартував. Ви жартували? Ге, ну я ще не видів, щоби хто так насерйозно жартував, як ви. Признаюсь вам, я вашого жарту не порозумів. я на конто того жарту і робітників назбирав, і розруху наробив у цілім Бориславі. То дуже зле, сказав Леон. Ну, певно, що зле, бо тепер я перед усім тим народом брехачем став. То ваша річ не моя. Моя річ? Але ж ваше слово. Але ж я вам дав план. Що ви за такий будовничий, що не зуміли з плану розпізнати паровий млин від нафтарні? Ті слова дуже вкололи будовничого. Е, що там ваш глупий план? Я на нього й не дивився. «Ну, то ваша вина», – відрізав Леон. «За що в мене гроші берете?» Сваркася вела голосно і ставала чимраз голоснішою. Леон почервонів як рак, а в будовничого товсте лице налилось кров'ю. Між тим робітники і деякі посторонні люди, чуючи передрачку між панами, поставали і ззиралися цікаво на себе довище. Мій пане, кричав роз'ярений будовничий, я чей не по то прийшов сюди, щоб слухати ваші імпертиненції, ані я по то, щоб слухати ваші дурниці. Пане, ви мене ображаєте. Не дуже страшний проступок. Ви шкодите моїй справі. Ви пошкодили моїм інтересам, так? То прошу заплатити мені за мій труд, і я ще нині вертаю собі до Дрогобича. «О, і овшім, будьте ласкаві подати мені рахунок, і то не лише за тудешній труд, але й за Дрогобицьку будову. Постараємось обійти без такого геніального будовничого». І Леон гордо відвернувся на знак, що бесіда скінчена. А будовничий з кипучою злістю внутрі, кинув, що мав у руках, і натищи шапку на вуха, насплюснувши, пішов до Борислава, опроваджений голосним сміхом, слухаючого робучого люду. Робота пішла далі своїм ладом. Леон довго ходив по плацу, роззирався, важко відцапуючись, поки не уляглось його зрушення. Аж по якимось часі він став перед Бенедєм. Ну, що тепер будемо робити? Будовничого не маємо. Коли позволите, то я і сам поведусь у будову після плану. Ви самі? А чом же ж би ні? Штука невелика. До місяця все буде готове. Ну, про мене. Я виджу, що ви чоловік добрий і щирий. Будуйте. Навіть кавці від вас не хочу, а все сам буду дещо наглядати. А про плату не бійтесь. Я вашої кривди не схочу. Бенедіо, правду кажучи, і рад був потроху, що позбувся гордого будовничого. А тут ще й несподівана добродушність Гамрешляга, котрий дозволив йому і без кавці вести будову, і надія на ще вищу плату, все те немов роз'яснювало перед ним світ, будило багато нових думок. Він почав уганяти і кидатися коло роботи, мов, коло своєї, незважаючи, що другі робітники косо та звисло гляділи на нього. А може, дехто й вважав його жидівським підлизнем? Що його то обходило? Думку його занимало таке діло, для котрого, певно, варто було знести і крихту людської зависті.